«Дніпромаш» у Січиславі. На Марсі і відбулися події, за які президент Кожушенко нагородив Дмитра такою екзотичною медаллю, як «Ніч залізняка». Десант, висаджений на Марс, складався з 47 осіб. Вони мали монтувати станцію. Кораблі залишалися на орбіті, а вантажні модулі човниковими рейсами довозили обладнання на Марс. Перший день за земним годинником минув спокійно Другого дня Пане полковнику, повідомив по радіо командир другого корабля Російський майор Кіріл Кирилов До нас наближаються якісь світляні цятки невідомого походження Дмитро був на Марсі, Кирилов на орбіті Бойова тривога всім на кораблі, дав команду Дмитро З орбіти вони спостерігали за світляками, які невпинно наближалися це справді були об'єкти невідомого походження. Їх було шість. Вони мали форми вертикальних підків. Летіли ввігнутим уперед і світилися коричнево-ясним сяйвом. Ілюмінаторів чи якихось антен не було. Натомість вони були вкриті лускою на кшталт дзеркальних коропів. Скидалися на живих істот, але дуже великих і правильної геометричної форми. Примарсилось усе це диво неподалік від місця, де мала бути станція землян. Але спочатку вони вишикувалися в одну лінію, враз усі шестеро синхронно розігнулися, з кожного об'єкта вихопилося по спіральному спалаху. Після чого від недобудованої станції землян на поверхні Марсу залишилася руда пляма. Земляни на орбіті трохи сторопіли. Згодом чотири об'єкти, випрямившись, лягли черевом на поверхню Марсу, утворивши правильний квадрат. П'ятий НЛО рівно посередині став сторч, а шостий огорнув його кільцем. «Ну, чисто тобі городошна фігура», – завважив майор Кірілу, полковнику Левицькому по телезв'язку. «Тепер треба думати, як на цю фігуру знайти битку», – сказав Дмитро. «Що, війна?» – спитав командир третього корабля підполковник Маркіян Сірко. Бачиш, що зі станцією зробили? Якби там були люди, ми б навіть жменьку попелу не зібрали. Прибулий об'єкт у своїй чудернацькій фігурі застиг. Минав час. Фігура світилась, але не ворушилась. Хоч би як там було, сказав полковник Левицький на загальній теленараді, але це контакт. І ми мусимо. Перше. З'ясувати, чи ці підкови агресивні щодо землі Наскільки потужна в них зброя і якого походження З їхньої першої демонстрації сили можна припустити, що зброя в них має або електромагнітне, або лазерне походження Друге, хоч один із нас мусить повернутися на землю і розповісти про ці ковбаски Може їх порішити, а потім подивитися, що в них усередині Спитав підполковник Сірко. Може, сказав підполковник Левицький, але ще почекаймо. Минув день за земним календарем. Городошна фігура на Марсі не ворушилася, немов закам'яніла. Дмитро Левицький вибрав трьох добровольців. Охочих виявилось два десятки. І на кораблі човнику, озброєному лазерною гарматою і установкою електромагнітних імпульсів. Відправив їх на Марс. За ними спостерігали з кораблів. Примарсилися неподалік від фігури. Один із них, сержант Грінвей, вийшов, постояв трохи і зробив крок у напрямку фігури. Другий крок уже не встиг зробити. Кільцевидний об'єкт випрямився. Блиснув спіралевидний імпульс. І на місці бідолашного американця залишилася руда пляма. «Вогонь! Хорунжий ковалі сержант Семенюк! Вогонь з усіх гармат!» – скомандував полковник екіпажу човника. Блимнула лазерна гармата, гримнула електромагнітна установка. Фігура не ворухнулась. Через мить кільцевидний предмет випрямився, і човник щез. «Ну, гади неземні!» – крикнув полковник. «Усім кораблям залповий вогонь з усіх бортових гармат!» три кораблі здригнулися від залпів, потужність яких могла на землі спопелити танкову армію. Фігура не ворухнулась. "Не бере", закричав полковник. "То що ми всі так вимремо?"